Paulun Filimona Məktubu Məsih İsa uğrunda həbs olunan mən Pauldan və Timotey qardaşdan, sevimli əməkdaşımız Filimona, bacımız Abfiya'ya, birlikdə mübarizə apardığımız Arxipə və Filimonun evində toplaşan imanlılar cəmiyyətinə salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Dualarımda səni yada salıram və Allah'a daima şükür edirəm. Çünki Rəb İsa'ya olan imanını və bütün müqəddəslərə bəslədiyin məhəbbəti eşidirəm. Sən Məsihdə malik olduğumuz hər xeyirli şeyi dərk etdikcə, imanını başqaları ilə paylaşmaqda fəal olmağın üçün dua edirəm. Qardaşım, sənin məhəbbətin mənim üçün böyük sevinç Və təsəlli qaynağı oldu. Çünki müqəddəslərin ürəyi sənin sayəndə təravətləndi. Buna görə, münasib olanı sənə buyurmağa Məsihdə böyük cəsarətim olsa da, indi Məsih İsa uğrunda həbsdə olan mən, yaşlı Paul, sənə məhəbbətlə yalvarıram. Həbsdəyikən ruhani atası olduğum oğlum onu isimlə bağlı səndən bir xaişim var. O, bir vaxtlar sənə yararsız idi, amma indi həm sənə, həm də mənə yararlıdır. Onun özünü, yəni can ciyərimi sənin yanına göndərirəm. Müjdə uğrunda həbsdə olduğum müddətdə sənin əvəzinə, mənə xidmət etməsi üçün onu yanımda saxlamaq istəyirdim. Amma sənin razılığın olmadan heç bir iş görmək istəmədim. İstədim ki, etdiyin yaxşılıq məcburi deyil, Könüllü olsun. Onun isimin bir müddət səndən ayrılması, Bəlkə də bundan ötürü oldu ki, Sən onu həmişəlik, artıq qul kimi deyil, Quldan üstün, sevimli bir qardaş kimi qəbul edəsən. O, xüsusilə mənim üçün çox sevimlidir. Lakin həm cismən, həm də rəbdə olaraq, Sənin üçün daha artıq sevimli qardaşdır. İndi məni özünə şərik sayırsansa, Onu da məni qəbul edəcəyin kimi qəbul et. Əgər sənə hər hansı bir haqsızlıq etmişsə, yaxud boşludursa, bunu mənim hesabıma yaz. Mən, Paul, bunu öz əlimlə yazıram ki, əvəzini mən ödəyəcəyəm. Sənin öz həyatın üçün mənə boşlu olduğunu demək istəmirəm. Bəli, qardaş, rəbdə mənə bir yardımın olsun. Ürəyimi məsihdə təravətləndir, Hitayətkər olduğuna əmin olaraq bunu sənə yazıram. Bilirəm ki, istədiklərimi artıqlaması ilə yerinə yetirəcəksən. Bununla yanaşı, mənə bir qonaq otağı hazırla. Ümidvaram ki, dualarınız vasitəsilə sizə bəxş olunacaqam. Məsih İsa'da olub mənimlə birgə həbs olunan Epafra, əməkdaşlarım Mark, Aristarx, Dima, Luka da sənə salam göndərir. Rəbb İsa Məsihin lütfü sizin ruhunuza yar olsun.